kwa ajali sehemu kubwa ni madereva horo wengi kutojali maelekezo sahihi hasa ya viongozi wa usalama wa barabarani kutofata maelekezo na arama sahihi zilizowekwa na viongozi hao ama na sheria zili inaweza ni sababu kubwa inayosababisha ajali nyingi zinazojitokeza katika maeneo hayo kama vile mtu apokuweka arama ya kuvukia eneo mtu hajali anapita kwa mwendo kasi eneo lililoroka na mtu hawezi kujali kwamba kuna kona kali apunguze mwendo a na taratibu zile na au na gia zile za kuendeshea meno ya kona tembuwa wengi wanaishindwa kufata taratibu hizo na makona wengi kushindwa kutakawa zile kama ajari mbili ambazo tumezishuhudia kwa siku hizi mbili ambazo zimesababisha kupoteza watu wote wawili hao vijana wachukue tahadhari kwa sababu matukio ya vifo yamekuwa ni florizo. bitu ajari ajali Jumapili jioni karibu saa 10 na nusu lakini Jumatatu pia saa majira ya saa 6 mchana umetokea ajari nyingine na ajali zote hizo zimesababisha vifo sasa inaonekana kwamba nguvu kazi ya taifa inapotea lakini pia inatokana uharaka wa vijana wameshindwa kuwa na subira katika kutumia vyombo hivi vya usafiri ambayo ni hatari kubwa sana mwendo kasi wanaotembea nao imekuwa ni tatizo kubwa sana na si hilo tu wanaendesha pikipiki wakiwa pia wamekunywa pombe lakini tutoe ushauri kwa serikali kwamba yawezekana hawa vijana wakapata mafunzo kwa na induction course kwa ya vijana hawa basi waweze kupata mafunzo elekezi namna ya kuendesha vyombo hivi kwa sababu vyombo vimekuwa ni vingi na matumizi yamekuwa hayafuati sheria na taratibu zozote msikilizaji nakutana na majirani ambao wako kwenye msiba huu pikipiki nyingi hazina indicator anakata kona tu hivi unakuta bahati sana haya magali na mapikipiki ajio mengi kiasi hicho lakini hiyo ni hatarishi kabisa katika vyombo vya moto hata watembea kwa mguu hata waendesha basikeli kwa hiyo wawe makini sana vijana waelimishwe wapewe seminar kwa kweli wanapaswa kuwa wangarifu na kufuata sheria za vyombo wanavyoviendesha kama sheria za usalama barabarani zinavyoeleza tunawashauri kabisa sisi wazetu tunaondoka. sasa tutaacha nini bwana inchi tajengwa na watu gani wakati vijana ndo wanatutangulia naitwa Arnold Alexi ni mkazi wa Bukoba vijijini jikinto kibale kata gwendangabu kwani asubuhi 2 pale tumeenda kazini baada ya kwenda kazini wamesahau kudumka hili chafu nikamjia ukwepiki pikipiki kuja kufanyeje. tukafuata hapa nyumbani baada ya risali moja niona amechelewa nikampigia simu shemeji yake niko vipi huyo ndoga amefika huko akasema sijaona pale pale baada ya wiki mbili ananiambia kwamba amepata ajali na milaza wao hostali hapo mission anasema amepiga kita chini hapo amevunjika sehemu ya fuvu pale pale halafu na huko akawa kwenye sehemu ya pafu akawa amefanyaje amevunjika pia na mbele yangu nakutana na bwana unaitwa na anaitwa wa hebu tumbie tukio hili mlipokea la kijana kupoteza maisha na nini ushauri wenu kwa vijana ambao wanaendesha hizi pikipiki. Hasa vijana wanaendesha pikipiki hizi wazigatia zingatia usalama wa barabarani. Maana bila usalama barabarani ni hatari kabisa. Kwanza wanaenda muundo kasi, pia wazingatia rama za barabarani, ndio maana inaelekea vijana kupata ajali ovyo. Athari kubwa ambayo unaiona kwenye jamii baada ya vijana wengi kuendelea kupungua kwa sababu ya hizi ajari ni ipi? Hasa ni kubwa maana tunapunguza nguvu kazi ya taifa. Vijana wenye nguvu ndio wanakutika.